Ніч, що накрила землю, була темна і прохолодна. Ми обійшли обережно шанці, прокралися крізь московську охорону і вийшли в поле. На всяк випадок біда окутав нас своїм туманом. Мої побратими не хотіли йти, їх було годі добудитися, та все ж були змушені послухати мене. Чого ти пхаєшся туди недоле? Святе Євангеліє тобі врило. Глянь, яка в них армія. Клянуся волохатою дупою сатани, що містою і кількох днів не встоїть. Столи пащеку, відрубав я. І з самого початку нам довелося пройти через болото, що було між міськими валами та московським табором, і тільки тоді добралися дорога. Ми ледве перелізли рів, почали дертися на вал, наш одяг уже зовсім закалявся землею, руки й ноги боліли, адже лазити вночі первах заняття не з легких. Скажу вам, що рові вали тут були порядні, а головне їх було по три. Нашому здивуванню не було меж. Коли перелізши перший вал, ми побачили другий, потім третій. Москалям треба буде багато кинути вниз свого трупу, щоб ті рови засипати, не одну драбину зламати, щоб перелізти вали. Ці вали були височезними. Наверху укріплення бійниці палісад. Вартових ми не боялися. Туман нас сковував щільно. Ми тихо пройшли повз них і рушили містом, щоб відшукати квартиру полковника Гуляницького. Місто не спало, відчувалася тривога, не аж пахло у повітрі. Зачувши нас, почали гавкати пси. Тут же кілька голів та мошкетиків у руках висунулося з дверей. У невеличкій церковці правилася служба. Безумовно, вони будуть молитися цілими ночами. Це погано, адже Назаритянин та його матір можуть ті молитви і почути. Треба засіяти зерна зневіри в їх серця. Зневіра – один із найтяжчих гріхів. Ось так я дістану Гуляницького». Пан полковник також молився, стояв навколішки перед іконою Богородиці, гарно обкладеною вишитими рушниками. Сама ікона була старою, а рама ледь не вся із золота. Тут же на столику горіли лампадки та свічки, лежали хрести різних розмірів, вервиця, молитовник. Помолившись, пан Григорій заснув, Аккуратно склавши свій одяг на кріслі, А на столі поклав зброю, Щоб відразу була під рукою. Ми тихо відчинили двері, Зайшли. У хаті був кіт, Він тут же зачув нас, Занявкав і зашипів. Лихо схопив його, і викинув крізь відчинене вікно. Гуляницькому того було досить, щоб зірватися. Сон мав дуже чутливий. Побачивши, що нікого немає, він знову заснув. Ми підійшли, я сів поруч на ліжко. Здоров, товаришу, привітався я. Цього разу перетворився на Павла Тетерю, близького товариша пана Грицька. О, здоров, здоров, Павле. Ти як тут? Душа полковника була в тривозі, тому навіть у вісні Гуляницький відчував, де він. Тож я обставив усе, ніби ми так і сидимо тут у його кімнаті. Бачу, що ти в біді. Той прийшов навідати, поміч запропонувати. Це чудово, що один полк нам не завадить. Тут і п'ять не допоможе, – мовив твердо я. Вирішив відразу перейти до справи. Огляницький похнюпився. Знаю, до чого ти хидиш. Чесно тобі скажу, як побачив ту силу московську, то вже й не гадав, що зустрінемося. «Шанс? Один із десятка. Та що там із десятка? Із сотні!» Я про себе посміхнувся. Такий настрій полковника був мені на руку. «Ми з тобою, пан Грицьку, знаємося вже давно. Та я б ніколи не подумав, що ти будеш займатися такою даремною справою, та ще й життям ризикувати. І так...» Конотопу не встояти. Краще зберегти сили для подальшої війни. Здай місто та відступи. Огляницький поглянув на мене гостро. Нема в мене такого наказу від гетьмана. Маю наказ померти, а фортецю захистити. Чого ж він сам не йшов помирати? Відсидиться десь а тоді помириться з маскалями. Йому такої сили ні за що не здолати, а поляки не поможуть. От і буде торгуватися, щоб гетьманом лишили. Ти ж у його грі розмінна карта. Подумай, за що голову віддаєш. Гуляницький насупився ще гірше. Видно, й сам не раз думав про це, і тепер мої слова потрапили в саме серце. Можливо, і правду кажеш, Та я чоловік військовий, старшина козацький. Маю наказ від свого регіментаря Тримати це місто скону, так і зроблю. Доброго собі дурня знайшов Виговський, Знав, кого на смерть посилати. Інше б ніколи не погодилося. Сидять он по кущах, Чекають, коли все скінчиться. Ти ж, пане Грицьку, Будь патріотом. Помирай, виконуючи наказ. Він мовчав, Тоді підвів голову, Яку вже було опустив, Спершись на руки, Зазирнув мені в очі. Значить, доля моя така, Загинути тут. Але Бог добрий, Може, дасть ще так, що й не пропадемо. Шанс є. Нема шансу. Погибель вам приготували москалі, чи ти сліпий. Виріжуть вони конотоп так, як срібне перед тим. Хочеш того? Дасть Бог не вирішуть. Москалям не вірю. Чи так, чи сяк, виріжуть. Мені не хотілося здаватися. Подумай, скількох козаків дарма погубиш, адже в кожного з них є діти, жінка, а так пожертвуєш містом, а два козацькі полки врятуєш. Побачиш, саме їхніх шабель буде бракувати у вирішальній битві. Залишай, Конотоп, іди на зближення з гетьманом. Ти, друже, як хочеш, то йди». А я тут буду. З Божою помічу протримаємось. Та що ти все заладив зі своїм Богом? У нього справ знаєш скільки? Він допомагає тому, хто сам дбає за себе. Так як байка про того хлопа, що Божої помочі чекав, коли повінь страшна оточили його двір та хату. Тричі човнами до нього підпливали, кликали – а хлоп вперся, мовляв, не піду, бо мене Бог врятує. Так і булькнув. А тоді питає на тому світі, «Боже, чого ти мене не врятував?» А Боже каже, «Я тричі посилав тобі човна. Чого ти не сідав?» «Так і ти, друже, догратися хочеш. Усе на Бога надію маєш, а Він не знати, і на чьому боці стоїть». Гуляницький слухав мене та стояв уперто на своєму. Є інша приказка. Її наш батько хмель любив. Він казав, буде так, як буде, а буде, як Бог дасть. Так і я тобі кажу, моє місце тут. Чогось я вірю в те, що мені, що нам вдасться вистояти. Ця віра живе в серці. Деколи пригасає, наче вогонь жевріє, та все ж горить, не гасне».